Talets slut. Jesu förbön för dem som är hans. Kapitel 17, verserna 1 till och med 26. 1. Efter att ha sagt detta lyfte Jesus blicken mot himlen och sa den. Fader, stunden har kommit. Förhärliga din son så att sonen kan förhärliga dig. 2. Nu har du gett honom makt över alla människor för att han skall ge evigt liv åt alla dem som du har gett honom. 3 Och detta är det eviga livet att de känner dig den ende sanne guden och honom som du har sänt Jesus Kristus. 4 Jag har förhärligat dig här på jorden genom att fullborda det verk som du har gett mig att utföra. 5 Förhärliga nu mig hos dig, Fader, med den härlighet jag hade hos dig innan världen var till. 6. Jag har uppenbarat ditt namn för de människor som du tog från världen och gav åt mig. De var dina och du gav dem åt mig och det har bevarat ditt ord. 7. Nu förstår jag att allt som du har gett mig kommer från dig. 8. Orden du gav mig har jag gett dem och det har tagit emot dem och verkligen förstått att jag kommer från dig och det har trott på att du har sent mig. Nej jo. Jag ber för dem. Jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig eftersom de är dina. 10. Allt mitt är ditt och allt ditt är mitt och jag har förhärligats genom dem. 11 Jag är inte längre kvar i världen men det är kvar i världen och jag kommer till dig Helige Fader bevara dem i ditt namn det som du har gett mig så att det blir ett liksom vi är ett 12 Medan jag var hos dem bevara de dem i ditt namn som du har gett mig och jag skyddade dem och ingen av dem gick under utom undergångens man ty skriften skulle uppfyllas 13 Nu kommer jag till dig men detta säger jag medan jag är i världen för att de skall få min glädje helt och fullt 14 Jag har gett dem ditt ord och världen har hatat dem därför att de inte tillhör världen liksom inte heller jag tillhör världen 15 Jag ber inte att du ska ta dem ut ur världen utan att du skall bevara dem för det onda. 16 Det tillhör inte världen liksom inte heller jag tillhör världen. 17 Helgade dem genom sanningen. Ditt ord är sanning. 18 Liksom du har sent mig till världen har jag sent dem till världen. 19 Och för deras skull helgar jag mig till ett offer blir det också det ska helgas genom sanningen. 20 Men inte bara för dem ber jag utan också för alla som genom deras ord tror på mig. 21 Jag ber att det alla ska bli ett och att liksom du Fader är i mig och jag i dig också det ska vara i oss. Då ska världen tro på att du har sänt mig. 22 den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att det ska bli ett och för att liksom vi är ett 23 Jag i dem och du i mig det ska fullkomnas och bli ett Då ska världen förstå att du har sent mig och älskat dem så som du har älskat mig 24 Fader, jag vill att det som du har gett mig ska vara med mig där jag är, för att de ska få se min härlighet, den som du har gett mig eftersom du har älskat mig redan före världens skapelse. 25 Rättfärdige Fader, världen känner dig inte, men jag känner dig och det har förstått att du har sänt mig. 26 Jag har gjort ditt namn känt för dem och ska göra det känt för att den kärlek som du har älskat mig med ska vara i dem och jag i dem.